Otce i Sinu i Svetoga Duhom Nema boljega pregutka Da Da silinu I istinu Apostolskih riječi Konkretno Svetog Apostola Pavla koji nam otvori nebesa. otvori nebesa i pokaza nam na one najveće visine, pokaza nam presto i prvosveštenika, našeg prvosveštenika, jer kaže da mi imamo takvog prvosveštenika, koje je nešto što pripada nama nešto što je naše nešto što je zbog nas za nas sa nama to su strašne riječi e, vrlo, vrlo često mi ne čujemo šta nam apostoli govore mada je bolje ne čuti ...nego pogrešno tumačiti, i to je tačno. Bolje je uopšte ne slušati, nego slušati i čuti naopako. Ima i to svoje dobre sranu, ali ne treba izabrati gluvilo... ...ako apostoli govore, treba se potruditi... Da razumijemo šta oni to hoće da nam kažu, a velike istine govore, veliku silu žele da nam daju. I evo kad bismo čuli šta nam apostol govori, evo mi danas ovdje na svetoj liturgiji Jovana se sabrani, nama bi se mnogi problemi riješili, mnoge istine bi nam se otkrile, I naša pozicija ovdje u crkvi, našem mjestu, vremenu, prostoru, bilo bi potpuno drugačije. Zašto? Zato što smo saznali apostolom uvedeni u tajnu da mi imamo. Nije to nešto što tražimo, što čekamo. Nešto što pravimo, nešto što proizvodimo, nešto što treba da smislimo, izmislimo, proračunamo, izračunamo, spojimo, dopunimo. Nego on kaže, a kome kaže, sad to je, to je pitanje, crkvi, govori i djeci crkve. Učeći ih, ali i hrabreći, tješeći, i to velikom utjehom, i velikim učenjima. Jerovo ovo apostolsko učenje, to je najveće moguće učenje. Apostolska nauka je najluđa nauka. Sve druge i priče i sva druga učenja imaju svoje mjesto samo u prostoru, samo na zemlji. I to nešto malo što se vozi avionima, satelitima i raketama. A to je sve ograničen prostor. I sva nauka, sva mudrost je vezana za vrijeme, za prostor i eventualno za preispodnju. Mislimo na učenje koje uvodi u oblast e, okultizma, u oblast tame i obmana, a tih učenja ima mnogo. Apostolsko učenje je veliko učenje koje prevazilazi sva druga učenja. I evo čujemo tu riječ kojom nas je jutro poučio sveti naš apostol Pavle, veliki Ava, crkve, učitelj, učitelja, onaj od koga je učili sveti Zlatovsti, vaselenski učitelj crkve, i koji se svom, svojom silom i svim svojim umnim i blagodatnim kapacitetima trudio, između ostalog, da nam istumači apostovsko učenje sa posebnim osvrtom na učenje apostoga Pavla. Sveti Jovan Zlatlusti se mnogo trudio i mnogo je poštovo svetog apostola. Mi i mnogi ne bismo ni znali kolika je veličina svetog apostola Pavla Da nismo čuli, to jest čitali besjede Svetoga Jovana Zvatovstog Koje je posvetio ovom velikom svjedoku istinitog Boga I evo pogledajmo Zbog čega je to tako bilo Zašto Sveti Otci, zašto je Sveti Jovan Zašto je naša crkva tako poštuje Svetoga Apostolu Naravno Zbog mnogih drugih trudova i darova. Ali ono što je on govorio ljudima, to niko drugi nije, niti će govoriti. Pogledajte samo sa kakvim propovjedima on ulazi u narod. Evo, povedajte se kakvom je pričom on ušao i u našu svetu obitelj, evo jutroz. Mi na nekim niskim frekvencijama, još se tako ogomimo... Šta ćemo da izaberemo, koga da slušamo, nešto pričamo, nešto mudrujemo, nešto pametujemo, nešto procjenjujemo, mada je sve to tu, zemlja, zemlja, zemlja. A on ulazi i daje potpuno novi nivo, uvodi nas u novu dimenziju. Zato je mnogo važno jer smo ušli u svetu liturgiju, a ovo što je ja rekao odnosi se direktno na svetu liturgiju. I, naravno, praznik Svetoga Jovana Zlatustog, koji nam je obezbijedio da ovako lagano hodimo ovim čudesnim visinama i da se ne bojimo, da se ne plašimo. A evo još jednog razloga zašto ne treba da se plašimo i zašto treba da poštujemo i koga treba da poštujemo i na koji način evo i mogućnosti da se konačno smirimo šta znači smirimo da nađemo svoje mjesto u crkvi to je smirenje našao si svoju stasidiju sjedi i slavi Boga zajedno sa bližnjima to je smirenje u činu u koji si prizvan i pozvan a svaki je Bogom blagosloven a Svi mi, sabrani, pozvani, prizvani, sa svojim činovima i blagoslovima i poslušanjima, imamo takvoga prvosveštenika, jednog i jedinog. Mnogi su ulkopolagani, mnogi su služili, mnogi služe, mnogi su služiti, ali mi imamo samo jednog prvosveštenika. Svetog, čistog, nezlobivog, kako kaže apostol Pavle, odvojenog od grešnika i višeg od nebesa. Zamislite koga mi imamo, braće i sestre, u ličnosti Isusa Hrista. Imamo mi sveštenik i mora da ih imamo, jer tako on hoće. Ali u svetoj tajni sveštenstva... Uvijek On služi, uvijek On načalstvuje. Jedan mora biti da ga ikonizuje, jedan mora da bude. Zato imam u crpi onu dilemu ko će da načalstvuje, koje je što to znači? Jedan koji će aktivirati u čudesnu tajmu, koji će svojim prisustvom otvoriti... One sile nadnebeske, koji će svojim stajanjem pred svetim prestolom učiniti prisutnim prvosveštenika. To jest, kroz koga će prvosveštenik, to jest Hristos, svešteno dejstvovati. Zato je u našoj pravoslavnoj crkvi bez sveštenstva nemoguće. Ništa ne možemo bez sveštenika. Zamislite Crku bez sveštenika. To je život bez Hrista. Tu nema ni prvo sveštenika onda. A on je, kako kaže Apusko Pavle, viši od nebesa. Zamislite sad u kakvom se mi prostoru nalazimo. U crkvi, svetoj i u svetoj liturgiji. Jer crkve nema bez liturgije. Mi imamo takvog prvosveštenika, koji je viši od nebesa. I time daje i nama nivo, braćo i sestre, mi u svetoj liturgiji i njome prevazilazimo nebeske visine i dolazimo do nadnebesnih. Do velikog prestola Svete Trojice i kaže da onako u starom zavjetu da smo birali ljude za svešnike grešne, a ovaj kaže, nema grijeha i sjedi se desne strane veličanstva, sa desne strane Otca. Onaj sveštenik, prvosvešnik koji načalstvuje ovom svetom liturgijom, baš ovom i svakom drugom, koju ćemo služiti i svima koje smo do služili od one prve u gornjoj sobi na svetom Sionu pa sve one liturgije koje smo do sad služili evo i ovu koju danas služimo i sve liturgije koje je Jovan Zlatulusi služio služio je on jer ne može biti liturgija ako je on ne služi prvo svešteni gospod naš Isus Hristos koji sjedi sa desne strane Otca i koji je ravan Otcu, očasti. I zato, kad uđemo u crku, vidimo da je zaista sve tako. Pa ko može da kaže, blagosloveno carstvo Otca i Sine i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vjekove vjekova, ako nije u jedinstvu sa Onim koji je viši od nebesa, i koji je car tog carstva. To bi bilo ludilo. To bi bilo najveće ludilo da govorimo, a da nije tako. I ludilo i velika drskost. Tako vozglasiti početak svete službe, da to nije istina. To su velike riči, to moramo da primijetimo. Evo jutros u budvi duva sjevera. Kladno je, ovako je, onako je, međutim, mi smo krenuli oštro, što bi se rekao, visoko. Danas ima mnogih problema u društvu. Država u krizi, narod u krizi, neprijatelji oko nas, kroje se mape, neki ovako, neki onako, i mnoge, mnoge druge stvari, akcije i programe imamo, posmatramo, pravimo, a mi jutro oštro i visoko krenuli sa vozglasom blagosloveno carstvo oce i sine i svetoga duha sada i uvijek i u vijekove vijekova. Otkud nama ta smjeloce? Otkud nama smjeloce da se mi tako Bogu obraćemo, u miru gospodu se pomolimo, O daj, Gospoda, pa onda kad uđemo u prostor tajne, kad uđemo u središnji, svešnji dio liturgije, kad počnemo velike stvari da tražimo, kad uđemo i zamolimo da nam angeli pomognu saslužujući, u malom hodu tražimo od bladike da pošalje angeli da pomognu našim ljudskim nemoćima, da tu malo podupru. I šta se dešava? Angeli ulaze, a nego šta će? Tražili smo, a ko služili turi? Angeli znaju, braće i sestre, da na je prvo sveštenik, Hristos, njihov vladika. Šta mislite, u u oltar da ispoštuju našu svetost, našu veličinu duhovnu, Oni vide, braćo i sest, ono što mi, nažalost, mnogi ne vidimo, pa i, i sami sveštenici to nekad ne vide, u kakvu su slavu obučeni, ali to je slava Hristova, ne njihova. I to samo treba da im bude na veće straženje i naravno na veću opreznost i blagodarnost i duboko smirenje. I zato i mi treba u crkvi da se ohrabrimo, jer mi, kako kaže apostol, imamo takvoga prvosveštenika, koji sve može, braćo i sest, kod oca nema više ništa da ne može, kod oca nebeskog nema ništa više da ne može. Zašto? Zato što sin njegov na u svešteno dejstvima svetoga pravoslavlja. Svete pravoslavne crkve i njene i naše liturgije. I nama više nema ništa nemoguće. Baš ništa. Što god zatražimo od Otca, u ime Sina, Duhom Svetim, dobit ćemo, braće i seste. Evo jutro se, oštro smo krenuli. Nismo tražili neke sitne promjene. Ne tražimo da ovaj vjetar stane. Ako bi to bilo potrebno, on bi ovog trenutka stalo a što će nam to da stane neka ga finuje nek duva nek digne krovove nek prevrne automobile taman lijepo da se malo svjetimo i nebesa i herovimskih kočija a ne samo jakih kubikaža nek duva što ima veze to je baš lijepo osjeća se sila Božja Nećemo to da tražimo od oca, nego ćemo da tražimo ono najveće, idemo na maksimum. Ako već možemo, ako nam je već dato, ako imamo takvog prvosvaštenika, koji je veći od nebesa, pa bezumno je tražiti zemlju. Ona na nebesnom prestavu, a mi tražimo zemlju. Šta tražimo? Tražimo vrh, braća i sestva. Ražimo Otca. Evo kako ovdje kaže. Ja sam pastir, dobri poznajem svoj moje mene poznaju. Kao što Otac poznaje mene i ja Otca. I život svoj polažem za Ovce. Polaže ga, braće i sestre, ovdje u liturgiji veskrovna žruta poagaње sina koji poznaje oca a mi primajući ga sa vjerom i kroz liturgiju oca otkrivamo oca poznajemo sa ocem se sjedinjujemo od toga nema ništa veće ništa uzvišenije ništa bolje Ništa vječnije. A to može samo On da nam da i niko drugi. Pa mi ne bismo ni znali da to može da nam On to nije otkrio. Voljom očevom. Ko bi znao? Nikad nikom. To je otkrivena istina. To ljudski um nikad ne može vraći Isast. Nikad. Pa evo i dan danas kada učimo samo po ljudskom da umujemo, fino umojemo, zaboravimo i oca i sina i Svetoga Duha. e baš smo umni. Nismo umnino, malo umni, no malumni. Tomože nema Svete Trojice, to je sve malumno, tu uma nema. Tu bolju vezu sa Svetom Trojicom životinje imaju, nego taka vum. Bolju vezu imaju demoni, jer se boje svete trojice nego bezuman maluman čovjek koji uopšte ne razmišlja u tom pravcu. Se Boga ne boji i ljudi ne stidi. To je propaz. To je najniži mogući nivou. A mi u crkvi preko Sina Božijeg i Spasitelja našeg i Boga, Gospoda Isusa Hrista, U njegovoj našoj crkvi, u njegovoj našoj liturgiji Sa njim, jer on je naš prvosveštenik A zato mi smjelo ulazimo u oltar Ranije se nije smjelo ući oltar, vi to znate? Ili možda ne znate? U starom zavjetu, prvosveštenik jednom godišnje U svetinju nad svetinjama I gotovo za tu godinu Nema više unutra, okovali ali unutra ne I ne bez krvi A mi, evo vidite, ulazimo u utar, služimo službu. Naravno, nepripremljeni vrlo često postradaju ljudi u drskosti. Ali ne treba tako, treba da se osmijelimo, jer to nam je sino bezbijedio. To je zato što je on ušao za nas, u tijelu, u veo našu ljudsku prirodu i u oltar, I gore na gornji presto. Pa danas kad vidimo vladike, kako nam fino sjede u tronovima, kao bogovi. I treba tako, zašto? Zato što je sin Boži, jedinorodni, a te kakva je to veza? To je strašna veza. Ne možemo mi poznati suštinu. Te zajednice u Svetoj Trojici, ali ona je mnogo duboka, Otec i Sin znate, i Duh Svetih, to je veliko jedinstvo, veliko jedinstvo. Pa kad Sin sjedne u tron, a tu Sveta Trojica, a kad Vladike naše sjednu u tronu, tu Bog sjedi i onda samo daje blagoslove, sile se izvivaju. Onda sve možemo, možemo onda da rukopolažemo sveštenike, možemo da razriješimo ovdje na zemlji, odmah je gore popuštilo. Ako ovdje stegnemo, i gore je stegnuto, vedrimo, oblačimo, dogovaramo se sa gospodom, fino, kao čovek sa čovekom, svim što je naš gospod i savršenim Bog. Pazite kako je to, kako je to, mirlina kako je to, ambijent bogosloveni, bogočovjekanski. I zato je ova sveta liturgija ne samo sveta liturgije kako smo mi to na navikli, liturgije. Čekaj, da vidimo šta je to da nas neko nauči tome. Ako nas je uči obratio i sestre, ako ne sveti apostoli I posebno, među svetim ocima, sveti Jovan Zlatovsti, koji nam je ostavio svešteni čin božanstvene liturgije, on i njegov sabrat i saslužitelj Vasilije Veliki, a u velikom saglasju sa liturgijskim činovima drevne crkve apostolskog predanja, Zašto je važan taj čin? Zato što nam on upravo otvara ove dimenzije crkve kroz liturgiju. A ko je mogao da ostavi činove ako ne ljudi, liturgijske činove, odnosno poredak, ako ne ljudi koji su ovu istinu, svetih apostola i sve te crkve, usvojili svim svojim bićem? I onda iz velikog brato ljublja, Ostavili nama, evo vidite kako je to nasveđe, da imamo čin sve te liturgije i da smjelo otvorivši knjigu počnemo sa službom. I ovako da se krećemo, da pjevamo, da znamo kad što treba uraditi. Šta mislite? Da bismo mi znali kad treba izaći sa evanđeljem, kad treba ovo, kad treba ono. Ništa ne bismo znali. Ali zato oci naši, crkva naša, brine Pa nam tako učini da bude ovako, da bude lagano, udobno, precizno. Od nas se traži makar minimum te liturgijske svijesti. A ono što je neophodno, da bi to zaista bila svijest liturgijska, recimo slobodno i crkvena svijest, jer bez te istine u umu čovek se ne može nazvati crkvenim čovekom. Kako može da se nazove crkvenim čovekom? Pravoslavnim hrišćaninom, onaj koji ne vjeruje da ima, odnosno da imamo takvog prvosveštenika koji je viši od nebesa. Mi ne smijemo da se vezujemo za ljude, braća i sest. Mi ne smijemo da se vezujemo ni za svetog Jovana Zlatulstva u onom idolopokloničkom smislu. Zašto? A ne smijemo, jer je samo jedan prvosveštenik, samo je jedan jedinorodni sin, a svi drugi su njime uvedeni u tajnu sveštenstva, svi drugi njegovom silom, silom Duha Svetoga, svešteno deistuju, bez izuzetka, u svim crkvama, u svim hramovima, u svim manastirima služi jedan prvosveštani Hristos zato je svaka liturgija u okvirima pravoslavne crkve velika služba u svakod i u onim selima gdje služi jedan sveštani i dvoje troje ljudi uz njega tu Hristo služi samo što je tamo tragedija veća jer Hristo služi a dva čoveka tu U hramovima gdje je po 50 ljudi, a po 50 hiljada živi u gradu, samo je tragedija veća. A Hristos je u crpi liturgija nije manja nego i u apostolsko vrijeme, nije ništa manja nego ona u, u gornoj sobi na Svetom Sionu, jer je isti prvo svešteni, samo je tragedija veća, jer ljudi nisu tu, a služi onaj Koji je viši od nebesa, koji sve može da im da i na zemlji, i na nebu, i iznad neba. Da kažemo viši od nebesa, mislim se viši i od svih angelskih sila, od svakoga i mena. I zato, braće i sestre, poštojmo naše svete oce, poštojmo i našega svetoga Jovana Zlatostom. Još mi nismo otkrili ko je, on. ali trudimo da se molimo Bogu. Da se molimo zajedno, da se molimo zajedno sa svetim ocima, da se molimo zajedno sa svetim apostolima, da se molimo zajedno sa prvostveštenikom našim, Hristom Gospodom. Smelo u duhu istine Da Otac Nebeski pošalje Duha Svetoga na naše umove, na naše srce da bismo vidjeli veliku svjetlost Carstva Nebeskog koja nam se otkriva kroz carsku službu, Svetu liturgiju Svetoga Jovana Zlatulstva koju evo služimo, koju ćemo da će Bog služiti do kraja vremena na ovim prostorima, jer su tako oci naši radili, pa ćemo i mi uz Božju pomoć i naši potomci, dok bude vremena da bismo svi zajedno, svi jerarsi, svi liturzi, svi pojci, svi džakoni, čtečevi, svi Bogu odani i vjerni ljudi ušli u Carstvo Nebesko, tamo zajedno sa apostolima, I angelima, sa presvetom vladičicom, našom bogorodicom, služimo nebesku liturgiju. Toga daj Bože da se i mi udostojimo. Amin.